От саме в цій диво-майстерні Аліна відбувала своє покараннячко. Мама через так звану принциповість дала дитині спокій. Була впевнена, донька й тижня не витримає без домашнього комфорту і прибіжить назад, благаючи прощення. Татко ж навпаки вважав, що це навіть корисно – спробувати пожити самостійно в 19 років. Ось так Аліна й замешкала сама. Насамперед привела до ладу кухню. Татко купив електроплиту, електрочайник-міні-холодильник придбали раніше. Та й про Тут уже був щоправда старезний, ревучий, правдива тобі ракета. Татко подарувався й старенький ноутбук. Так, про всяк випадок. У ванні поставили пральну машину в купі із сушаркою два в одному, трохи вживану, дуже галасливо, однак надійно. Татко три дні поспіль приходив у майстерню, так би мовити, для консультацій рекомендацій. Та все це, звісно, дрібниці в порівнянні з жаданою свободою, яку Аліна відчувала навіть на смак. А смак цей був таким кайфом, таким, ну, як кавун, і й не наїсися. А вигляд ще кращий, небесної барви з крилами розхристаного вітру. Ці два місяці Аліна не ходила, а пурхала. Наче метелик, почуваючи власну значущість, принаймні для себе. Сьогодні Аліні не хотілося нікого ні вражати, ні шокувати. Одягла сіру безлику блузку і чорні джинси, відсутність потоку світла, на ноги сірі кросівки. Звичайна дівчинка, яка легко загубиться у барвистій юрбі. Коли б лише не колір волосся, яскраво-зелений. Для цього є бандана. Все, заховалася. На першу пару вже спізнилася. Бог і з нею. Можна зробити собі приємність і піти до кафе. Це так класно. На сніданок випити горнятку духмяної чорної кави зі сніжно горою вершків і шоколаду та заїсти це щастя яблучним штруделем. Аліна сиділа в студентському кафе, попиваючи каву, і читала. Кавку. Добре, коли ніхто не пхається тобі в душу і не мусиш вдавати, що тобі цікаво, що хтось там говорить. Відтоді, як її найкраща товаришка Марта переїхала з батьками мешкати до Києва, Аліна так і не змогла знайти спільної мови з оточуючим світом. Мала кілька приятелів в інтернеті. Вони завжди уважно слухали, не перебиваючи, давали слушні поради, ніколи не наполягали на власній правоті чи значущості. Окрім того, Валіни Аліни були ще інші друзі, найвірніші книги. Лишень там усе здається справжнім тому що з перших сторінок інтуїтивно розумієш. Хоче тебе автор збити з пантелику, тобто надурити, чи навпаки, готовий привідкрити свою душу і впустити до неї хоча б на мить, 200 чи 300 сторінок залежно від обсягу. І ти, навшпиньки, міцно тримаючись за руку провідника, крокуєш буквами-сходинками, потім реченнями, загортаючись в одежу чужих думок, приміряючи на себе переживання та роздуми автора. Отак, розмірковуючи та смакуючи кавою, Аліна сиділа в кафе. Аж раптом відчула на своїй спині чийсь чіпкий на череп'ях погляд. Вона завжди досить чітко реагувала на такі речі. Безпомилково могла визначити, добра чи лиха вдача у власника погляду. Називала це доволі просто – інтуїцією. Тато частенько брав на кпини такі метикування доньки. Однак мама одного разу досить серйозно сказала таткою – «Нічого смішного, Василечку». Ви це називаєте чоловічою логікою, а в жінок – інтуїція. Аліна озирнулася У кафе, крім неї, та парочки закоханих студентів, які бачили лише один одного, нікого не було. «Здалося», – подумала дівчина. Спробувала наново зануритися в читання, однак слова чомусь розліталися, не складались у речення, «безладно блукали». Це дратувало. Травнивий ранок, який так гоже розпочався, перетворювався на суцільне непорозуміння. Аліна різко розвернулася. І знову нікого. За п'ять секунд картина не змінилася. Відтак дівчина зрозуміла, приємному ранку гаплик. Ні, параноїком вона себе не вважала, швидше за все реалістом. Почала читати рано, у чотири роки. Коли в 6 тато застав її у своєму кабінеті за читанням опасана, то не надто здивувався. Лишень від гріха подалі заховав на найвищій полиці неблагонадійні, на його думку, книги. Однак Аліна була хитрою. Вона, наче прутка мавпочка, все-таки потрапила видряпуватися на вищій полиці. А з роками на найвищі. Брала книжку, ретельно замаскувавши своє втручання і прочитавши повертала назад. Тато Ніжно називає доньку букву гризуном. Звісно, крім гарної серйозної літератури у квартирі знайшлося місце і для жіночих романів. Вони стосами лежали в спальні батьків мамин пунктик. Аліні було бридко їх навіть до рук брати. Вона не розуміла, мами, як така розумна жінка може захоплюватися таким чтивом. Коли дівчині виповнилося 15, мама Майже силоміць примусила прочитати її найулюбленіший жіночий роман «Віднесені вітром» – Маргарет Мітчелл. Про нього не чув хіба що глухий, а ліній книжка не пішла, м'яко кажучи. На десятій сторінці дівчині стало нудно, на двадцятій вона зненавиділа всіх панянок з ім'ям Скарлет, а на тридцятій її фізично вирвало просто на книгу. Ой, що було! Батько вважав, що це мамина вина. Колись Алінка відчує потребу і в таких романах, а поки що не треба силувати. Будь ласка, Ірино, не втручайся і не вказуй, що читати і коли. Однак мама відбила напад. Коли люди починають тренувати тіло Василю, розпочинають із меншого, щоб не надірватися. Це ти винен, перестарався. До Вольтера вона, бач, доросла, а до нормальних книг – ні. Що ви називаєте нормальними книгами, а що ні, шановна? Ми ж говоримо про душу, не мавав тато, а не про біцепси. Хай сама вирішує, що і як читати. Тобі ж ніхто не вказував. Ти знаєш, що мені не було кому радити, відбивалася мама, тому й читала все підряд. Слово за словом, от і сварка. Батьки не розмовляли тиждень. Звісно, тато першим пішов на перемир'я. Після цього, правда, мама більше не радила їй, що читати. Аліна Арвучко підвелася за столу, сердито закинула книгу у свій наплічник, розрахувалася за каву і вистрибнула на всіяну сонцем вулицю. Дівчина вийшла на студентську алею і закрокувала нею, мружачись від сонця. Якийсь момент здавалося, що все гаразд, ніякого дискомфорту. Однак через пару хвилин тривожне перечуття, ніби за нею хтось шпигує, повернулася. Вирішила не зупинятися і не озиратися до дідька, Хай буде як є. Маніяки не нападають серед білого дня в центрі міста. Вирішила йти на пари. На другу і третю встигає. Приклеєний до спини погляд допроводив Ліну до дверей академії. Врешті цікавість перемогла, і вона озернулася. Погляд сполохано вдарився об темні скельця окулярів незнайомця. Юнак, вдягнений у все чорне, стояв за кілька метрів від неї, підпираючи плечем стовбур акації. Дерево сипало на його чорне волосся, котре сягало рамен сніжні пелюстки. ні здалося, що хлопець дивиться на неї. Хоча, можливо, це домалювала її уява, бо юнак вправно ховав очі за темними скельцями окулярів. Про всяк випадок, сердито змірявши незнайомця поглядом, дівчина сховалась за дверима.